На Слов'янщиною, помор'я і полаб'я по зіймається меч хрестоносців, Слов'янські племена винищуються. Прийняття християнства, звичайно, спинило ту криваву жорстокість, але католицтво швидше проковтнуло їх разом із їхніми землями, мовою, звичаєм, градами, храмами, самобутністю. Протистояти натиску, щоб зберегти себе, можна було тільки зібравши силу в кулак державності. Але там, де держава, там насилля над волею. Можновладці ж не хотіли втрачати своїх удільних необмежених прав. Їх можна було лише силою змусити підкоритись. Вони це знали і спільно протистояли кожному, кого підозрювали в намірах урізати їхню волю. Ціле тисячоліття вони не корилися чужим загарбникам, тим більше не хотіли коритися насиллю своїх чистолюбців. Лютичі повалили верховну владу князя. Управляли землями, Вічовою Радою, де старшинствовали міцно спаяні між собою багаті роди. Навіть у воєнних походах не обирали собі провідців. Рішення про бої приймали на Вічовій Раді, яку тримали у своїх руках ліпші люди, значніші мужі, жупани, волостелини окремих округів, жуп. У Бодричів, Ругівран, Долепчан, Гаволян, Сербів Лужицьких, та інших племен, хоч і були князі, але повністю залежали від такого от Віча, верховоди якого правили на свій лад. Щоб зберегти за собою владу, вони продавали своїх найкращих, найталановитіших мужів сусіднім королям і єпископам, звинувачуючи їх іменем свого народу у зрадах, підступах, розбещеності. Іменем Віча захищали власну сваволю. На таких вічах у лютичів, наприклад, не допускалось жодного заперечення. Якщо ж хтось наважувався висловити супротивну думку, того, повідомляє німецький хроніст Тітмар, били батогами. А коли після цього він буде явно противитись, то або від пожеж і безперервного пограбування позбудеться свого майна, або перед народом повинен заплатити певну кількість грошей відповідно до свого становища. Де вже було противитись на такому вічі мудрому слову? І оце свавілля бездар, убогих розумом чистолюбців, підпиралось справді дивовижною мужністю, відчайдущам, упертістю, яку слав'яни виробили в собі у багатовіковій боротьбі за незалежність. Та настав час, коли вони втомились воювати. У бурхливому 9 столітті згуртовані сусідні народи розширяли свої межі, а слов'яни по морі й полаб'я вдовольнялись тим, що мали, сиділи собі у градах фортецях серед боліт, на островах річок, озер, морів, на скелях, які обносили земляними валами і дерев'яними стінами. У градах, проте, жили лише в часи воєн, коли треба було ховатись і відбиватись від ворога. Мешкали, звичайно, в оселищах, розорювали землю, вирощували хліб, овочі, розводили худобу. Торгували з Європою, Сходом і Азією, через Старгород, Русіград, Волинь, Білгород, Колобрех, Згорелець, Штетин. Багато малих градів стояло на землях слов'ян. Але біда тому народові, який вдовольняється щоденною ситістю і не дивиться вперед. Рабство ожирілої плоті породжує рабство духу, тож для народу страшніша не бідність, а ситість яка за колись думку робить людину ледачею, недбалою, байдужою до честі й слави. Справжній лихо в тому, що в ситій плоті живе єдине відчуття – страх втратити ситість. Та про це, як правило, говорять надто пізно. Князь бодричив добромисл, якимось десятим чуттям осягав небезпеку володарювання старішин. Він бачив, як міцно вони вросли у свої роди і племена – як пильнували за кожним його вчинком, як їх насторожував той чи інший його рішучий крок, спрямований на те, щоб урізати хоч краплину їхньої сваволі. Навіть під тиском загрибущих саксів вони не дозволили добромислу синові полеглого в бою відважного князя Держка об'єднатись із найближчими своїми сусідами – лютичами, побоюючись, що обіпершись на войовничих лютичів, він обмежить свободи бодрицької знаті. А от далеких слов'ян і зільмень озера і Волхова старіше не боялись. Бодрицький князь не зможе повсякчас на них опиратись, надто вже вони далеко. Добромис вже думав про долю держави про потребу боронитися проти саксів, бо ці войовничі сусіди уже й без того загарбали на полаб'ї чимало слов'янських городів і земель. Адже король Людовік Німецький знову збирає свої раті на слов'ян. Самим бодричам не вистояти. І ось Добромисль разом зі своїми мудрішими радцями стоїть на скелястому березі Града Рарога, вдивляється в білі цятки вітрил, що мерехтять на обрії. Сторожа ще зранку примітила їх і повідомила про наближення новгородських лодій. Минав саме чотирнадцятий день, коли за розрахунками бодричів мала прибути новгородська дружина. Сонце уже сягнуло зеніту, хвилі моря грали, сліпили очі. Довгі ключі новгородських лодій, насадів, ушкуїв почали кидати у коті біля берега. На першій лодії незрушно стояв величар, високий, широкоплечий, у білих ногавках, у кольчузі, Шолом тримав у руці біля грудей. Вітер куйовдив його русявою сріблинкою на скронях волосся. Очі його ховалися в глибоких западинах, довкола яких зібралися густі зморшки. Він пильно вдивлявся в людей, що юрмились на березі, від чого здавався сердити. Князь майнула думка в добромисла і першим кинувся на зустріч. Але тої ж миті згадав, що ільменські слов'яни живуть без князя, то на їхніх вічах кермують старішини, які в лютичів. Він смикнувся назад. Соромно стало від власної запопадливості перед якимось там боярином. Та все ж простяг руку новгородському воєводі. Відчув на ній залізні мозолі і знітився. Просто люди не прислали. А воєвода прибульців уже промовляв. «Чолом тобі, княже, і тобі старішинство». «Від новгородців!» – відкашлявся в кулак і додав. «Ось вам, дружина, і поміч, якщо кликали!» Низько вклонився, передав мистивою у руки свій шолом. «Дякуємо богам і вічу новгородському!» – отказував добромисл, косуючись під високих рудих брів навоїв новгородських, які були в кольчугах і шоломах, при мечах, при тулах і луках. Рибульці брязкали залізом, дружно висаджувалися на берег. Такої кількості ратників ще ніколи не мав князь Бодрицький. Тож радість розпирала груди, вичехла образа, що була зринула. Добромисл сміявся на радощах. Невеликі глибокі очі його промінилися з-під крутого чола. Усе єство переймалося впевненістю. Від того невеличка кучерява борідка, що прикривала вперте підборіддя, ворушилась у приязній посмісті. Князь тягнув із голови шапку, опушену чорно-золотистим соболем, труснув густою сивою чуприною, що спадала на плечі, розставив руки і обійняв величара. Багрецевий шовковий окрил його, що застібався срібною фібулою на правому плечі, метнувся за його спиною великим червоним крилом. Князь Добромисл, приземкуватий і плечистий, Тягав величарові лише до підборіддя, але поряд зі своїми старшинами видавався дужаком. То були суціль сивоголові мужі у добрих вовняних свитах з соболиними опушками, у високих шапках, що свідчили про належність до знатного роду, як і в Новгороді. Величар звернув увагу на їхні руки, подумав, що не тримали вони ні меча, ні молота, ні чепів. Усе життя їхнє минало в роздумах, чварах, підступах, що вигострювало у них лише пихатість, відчуття власної величі. «Складемо дяку і шану Богові Перуну Світовиду», сказав голосно Добромисл, і збіг із скелястого узвища. Старійшини і величар з невідступним мистевоєм рушили за ним. По обидва боки дороги, якою йшли, видніли темні із дерев'яних зрубів та найчастіше обмазані білою глиною хати. То були переградські оселища, що виростали, як і в новгородській землі біля валів. Там жили бодрицькі орачі і рукомесники, вої і купчини. Перетнули покладці невеликий потічок, увійшли в єдиний на цій зеленій рівнині гайок. Князь Добромисл махнув рукою в гущину і мовив. Прибули. Підійшли до величезного старого дуба, уже наполовину зсохлого, в його стовбурі зустрічали і клавепра. Дуб обнесений дерев'яною огорожею, у якій було два входи. Через один із них пройшов Добромисл з величаром і старішинами, через другий – новгородські ратники. Їх зустрічав Довгобородий Волф усьому білому, як і Великий вольф у Новгороді. «Священне ще Перуна, захисника бодричів і вагрів», – проказав Добромисл і кивнув до Волфа. Тільки тоді величар побачив, що на требищі під дубом лежала куба хмизу, а на ній уже забитого яда. Волх уклонився на чотири сторони і почав творити молитву. Голос його був кволий, вітер відносив його бік разом із шерехом дубової крони. Старішений князь шанобливо слухали. Почав дослухатись величар. Даруй нам, перуне захиснику, свої стріли вогненні, хай вразять вони нашого одвічного врага-супостата. Повергни погибель на голови нечестивих, що ловлять серця людей усі ті ложі і ведуть у полон до нового Бога. Дай силу мечам нашим, хай не хитнеться ні в кого рука перед супостатом. А тепер пошлемо з молитвою дари наші у священну Аркону, у храм Перуна Світовида. Хай віджене усі на царства Чорнобогового і освітить дорогу до перемоги. Ось, князь... Ні, владно спинив вольфа добромисл, я не поїду. Хай старішини, хто хоче. Хто хоче піти на острів Руський, Хто повезе дари світовиду? Звернувся князь до своїх старішин. Охочі, звісно, знайшлися. А величар подумав... Що тутешній вовк не має такої владності, як Новгородський. Де ж та Аркона? Де той благословений острів Руген? Чи є там торги? Чи є там купчини, які бувають в Орманських і Свейських землях? Тих краях, де продають бранців у рабство? Чи не чули вони чого про новгородців, яких побрано в полон? Чи не знають серед них Вадима Гусляра? Тим часом... Добромисл вів усіх до града. Проминули ворота, і величар спинився в подиві. Не було тут ні вулиць, ні будинків. Величезний майдан, посеред якого на невисокому пагорбі стояло кілька дерев'яних споруд. То був княжий двір з теремом, стайнями, онбарами, коморами, довгими вузькими хижами під драницею, в яких можна було розмістити чи не всю величарову дружину. Тут буде твоя оселя, каже Добромисл, ніби продовжуючи величарові здогади, а там, вказує на такі ж хижі удалені, там живе моя дружина. А де ж твій град, княже, дивується величар, оце і є град, сміється Добромисл, вишкіривши зуби.